Etxarikoa efemer formakuntza guneak, ahlo sozialean, ezitzaile ikastaroak eskaintzen ditu. Besteak beste, mila bosteun ikasleetaik, hirureun ezitzaile ikastalian baitira. Disiplinarteko aste hau, soilik ezitzailei zuzendua zaie, eta urritasuna, edo elbagritasuna dukete gaina guxia. Aurkazpen horokoja egiten dauku, maritzu trundai formatzailiak. Bo, hasteanen, bahnean lehen urteko ikasleek denak elgarrikin dira? eta deitzen dugu hori la transversalite. Mm Horten, -hmm. ospatzen uh, dugu amak urteko bi mila bosteko legea elbagetuzta inguruan. Mm -hmm. Eta gure hori uh, gure gaia gaia da eta pre pretexto bat da ikasleen elgarretaratzeko. Gure lehen elburua da profesionalak nahaztea eta geruan, eh, elgarrekin lanien aiko dira hori denek publiko berearekin eta eh, bakotxa bere, bere zitasunekin eta bakotxa bere lekuan. Eh, bigal, bigarren helburua zen eh, ikarketa bat bultzatzia, Publikoaren uh, uh, izagutzari buruz. Uh, beste el buru bat da, dosier bat uh, egin behar dute elgarrekin. Eta azken el burua da, hauzko uh, prestatze bat eitia. Deren haitzinean, hori, uh, donc, hastearen don. buruan. Boberaz, Anita eta Elaia, ela zuek, ezitzaile gisa lehen urtean, ikaske, ikasketetan. Eta bez, hasteuntan, uzie, uh, transbertsalitate hastea, uh, doderakoa? Zerg eh, da, urk eztenan laukuzia? Ezitzaile, ezitzaile berezituak eta ANP iru lanbidoriak presentatu ditugu, lanak sakontzeko eta... Argire eramaiteko piskat ba, bako txaren berezita asuna eta zerreztan uh, gero... Uh, gure zerreztan ba, osatzen giren gure uh, giroko bizi uh, professionalean eta... Piskaturi guztiak gitarratzeko. Eta, sehik ahtzen ausi horrega? Mementuko men bai duko, dugu hastean zahx, baina nere um, nik pentsatzen utpechtzen alki eta... Um eta profesionalki um, garapena ekartzen alduela uh, gure lam bidean, ze nolaz uh, gizakiarekin aregiren lanean ere ustaz uh, ideiez behinak eramaitea uh, pertsonaren uh, laguntzeko uh, garrantzizkoa da beraz horretan, uh, profesionalki ba dibidez uh, kasu konkretu batean uh, mugatuak aurkitzan barima girean, joa eta lagire lankidearen ikustera, beste galdirapatzon dausatzeko, beste argibide batean ikusteko, eta horrek laguntzen. Seetasun gehiago eskaintzen da usun maia berasategi formatzaileak. Legiaren funtsa da nola kontuan hartzen dugu pertsona. Eh? Urritasonaren baino lehen pertsona da. Orduan pertsona kontuan hartzen dugu. Eta bere, bere zitasunurekin, Horitasuna sea, ez da ezaugarri bat. Baizik eta hola uh, ba da, urritasona badu, baina ez da hori feedback avec quand quand on en a tout leader l'individu j'ai sens de la personne zakiniaux que les n'ont rien tiennent dedans oui behar dute uh, nola quand uh, on a uh, tout uh, personne a uh, almenat et uh, nola almenekin uh, nola uh, l'andcene tout uh, projettoak Maritxutgun da. Guk nahi duguna uh, profesional bakoitzak bere ahalmenak uh, garatzea persaren inklusioa egsteko. Ta elaia ikasleak hogeitarazten dauko uhettzitzaile lanbidearen garganzia. Be pertsuari letarazteko uh, gizatan bere uh, lekua bat duela eta pertsona gisa bere uh, identitatea aurki eta gizatu jotan gara dezan. Egan bezala, helgajeza gutzaren ondotik sail ezberdinetakoen artean, ikerketa lan bat iteko dukete. Gai nagusia, elbagitasuna edo urritasuna izanki eta aste hundarrian hel lana denen aintzinen aurkeztu beharko dute lehen urteko ezitzaile ikasleek.